Salvamiento Maritimo Humanitario edu euskaraz itxas laguntza humanitario elkarteko kidek ez dute Proemeideko lagunekin lehen esperientzia izanen. Modu izan arren Mediterraneoan jadanik ibiliak dira. Ainar alasarte Bolondresak azaldu digunez. Lengo urtean, bi e, elkarteak e, Proemeide eta SMH elkarrekin e, ja proiektu bat martxan jarri geno, lifeline izeneko proiektua, eta bueno, bertan ya e, ja, e, iraietika bendura ez mila tamazazian egon ja Mediterraneoan. Momentu hartan izan zen e, alokadutako barkua Ontziak egoera egokienean 150 pertsona garraiatzen ahalko ditu. Hala ber, behar izan ez gero 300 pertsona arte sartu litezke ontzian, baina nabigatzeko gaitasunik ez luke. Hots bertze itsaso zein bat iritsi beharko litzateke aterbetuen erdia garraiatzeko. Garai batez antxoak eta egaluzeak biltzeko balio zuten lekuak erizaindegia edo logela bilakatu dira martxotik egin dituzten lanei esker. Arrantzagunzi bat izatetik ba erreskate ontzi bat izatera pasako litzake eta bertan, bueno, barruan ba pentsatu dugu ba E, kamaroteak jarri ditugu e, errezkadotako aurre eta emakumeak e, bertan e, kokatzeko eta gero gizonezkoak popa inguruan kokatuko genituzke. Gero e, txarmeria bat ere, ere diseinatu egu, han, e, errezkadotako jendeak e, arazare bat eduko alua bertan e, Apenditu alizateko eta eta gutxi gehiago eta jo bueno eh tripulazioarentzat ba kamarote txikiak edozkago prestatu. Aquarius ontziaren kasutik Italiako gobernuak karrera politika gogortu du eta gobernuazkanpoko erakundeen itxasontziei bere portuak itzi dizkie. Mediterranioko zetxokotan ibiliko diren ez jakinarren Aitamariko eskifaiak aski argidu non go portuetan lurreratu beharko den. Ba ikusita Italiako gobernuak jarrera eta sortzen ai diren arazuak Ba, azkenean, e, seguru ba, Espainiako estatuko portura inguratu du beharko gara, e, jakinda horrek dakarren arritzkoa, ez, bai tripulazioa entzat eta bai, rentzate, da, bai er, errezka ratuak izan duen pertson entzatze, bueno, hainbeste mila bidaiatu behar izatea, ba, barkuan, hainbeste jenderekin, ba, azkenean, ba, bere arritzkoa du, ez. Eh? Lanak kasik bukatuak diren honetan, aitamarik agorrel bukaeran edo iraila estapenean altxako duain gura, mediterranioko huretan bigarren bizi bat izateko.